За славянството Човек е орган на божествени организъм. Всеки човек по-отделно изпълнява строго определена функция. Може и да не съзнава това. Всички хора са свързани един с друг. Затова хората са ограничени. Тяхното положение прилича на положението на частите в сложния часовников механизъм. Всеки един представлява по едно колелце, което с зъбците си движи други и тъй нататък. Същото се отнася и за народите и те са удове на един велик организъм. Един народ преди всичко трябва да се освободи от националния шовинизъм и да се стреми да служи на Бога. Всеки народ си има свое предназначение и щом е верен на предназначението си, ще има успех. Българина, за да го познаете, трябва да го освободите от външните обвивки. Умни българи има родопите. Там има запазени от чистите българи. Изобщо българина те първа трябва да се развива. У българина има една черта. Когато отидеш при него и му говориш, той гледа плащат ли ти или не. Щом не ти плащат, тогава казва има нещо хубаво тук. Повдигането на българския народ зависи изключително от вас. Ако вие работите, и той ще се повдига. Ако не работите, други ще свършат вашата работа. Но за това вие колективно ще бъдете отговорни пред невидимия свят за неиспълнение на своята длъжност. В душата на българина трябва да има четири качества. Да бъде честен, добър, справедлив и умен. В него трябва да прониква Божията любов и той да каже «Ще изпълня Твоята воля, Господи!» Славяните въобще се отличават с силно развито религиозно чувство. Никои други народи, освен евреите, не са имали такова религиозно чувство, каквото имат славяните? В религиозното чувство на славяните няма користолюбие. Обаче частно у българите религиозното чувство е недоразвито, то е потенциално. Българинът е твърд, има съвест, морал, справедливост, има хубави заложби, които трябва да се развият. Ако не бяха изпъдили богомилите от България, тогава друго яче щеше да протече историята на българите. Сега има закъснение. Затова много бързо трябва да се работи, за да се навакса закъснението. В западните народи божественото подчиняват човешкото, а у славянските народи божественото е свързано с човешкото. Значи в западните народи това става външно, механически, а у славянските народи вътрешно. Един англичанин, като говори в една своя книга за бъдещата култура, говори нещо за славяните. Той обяснява защо на славяните е бъдещето. Подпалили едно дворянско имение в Русия във време на царския режим. Обвинили една жена и я осъдили на Каторга в Сибир. Един просек от същото село си казал Тази жена има четири деца, а аз нямам никого. Той се явил пред съда и казал, че той е виновният. Заточили го в Сибир, а жената останала да гледа децата си. След 10 години, подпалвачът, като умирал, изповядал на свещеника стореното и всичко било разкрито. С този пример, англичанинът изтъква, че у славяните има една черта на самоотверженост. Българите са водили до сега 150 войни но все не им е вървяло. Ославяните победата трябва да дойде отвътре. Отвътре трябва да дойде доброто, разширението. Славяните имат важна мисия. Никога такава голяма маса от 200 милиона хора и повече не са били събрани на едно място за една мисия. Славянството ще бъде ковачницата на новата култура. Там вече работят силите. Там се натрупва материалът и ще дойдат онези, които ще използват натрупаните материали и ще изградят новото. Славянската раса ще бъде жизненият център на новата култура. Това ще бъде в първо време а след това ще дойде шестата раса. У всички славянски народи ще се въплътят напреднали души. И това е вече започнало. Славяните сега, с изключение на българите, преживяват железния си век. За това са сегашните изпитания в разните славянски народи. Като изтече той, иде нещо добро за славяните. Към края на 20 век, славянството ще излезе от Железния век и ще не влезе в Златния век на своята история. Единственият народ, който се намира сега в Златния век, това са българите. Затова те помагат на другите народи. Когато дойдат в Железния век, другите ще им помагат. Златният век е започнал в България, когато Бялото братство е започнало да работи в тая страна. Богомилите едно време от България се разпространиха на запад. И сега това движение от България ще се пренесе в другите славянски народи навсякъде. Зазоряването на Златния век у славяните ще дойде по-рано. След 25 години както пролета идва понякога по-рано отколкото друг път. Топлото течение иде. Сега искат да ни изгонят. Казвам, трябва да знаете, че зад нас е цялото небе. Ако българският народ приеме това учение, ще стане велик народ. Ако го отхвърли, ще пропадне. Ако искат да ни изгонят от България нищо няма да остане. Ако българският народ ви приеме като добре дошли всичко ще му върви на добре. Иначе на зле ще му върви. Ако той приеме това учение ще напредне. Не го ли приеме? Ще плаща контрибуции. Тия изпитания, през които минават славянските народи, ще родят нещо хубаво в тях. Те постепенно ще дойдат до любовта, ще свършат с любовта. Богомилите сега идат отново. Животът минава в нова фаза. Моята задача е да ви предам Божественото учение. Вашата задача като ученици е да го предадете на българския народ. Задачата на българския народ е да го предаде на всички народи. Аз отговарям пред Бога, ако не изпълне задачата си. Вие отговаряте, ако не предадете на българския народ това учение и българският народ отговаря пред Бога, ако не предаде учението на другите народи.